Eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei um pouco insegura Porque eu tinha que tirar o passaporte, eles tinham que aprovar o meu visto Então eu tava meio insegura e eu não queria falar para muita gente Porque quando você espalha sua felicidade, sabe que um monte de gente pode tudo grande <risos> Viu? esse aqui é azul, não tem um rio no Nordeste. Pegar o elevador agora pra gente descer e ir para o Orly Music. E tem que Oi, Yeah. I knew that but I was... Hi! I was, yeah. Oh, hello! Alec! Hello! Hello! How are you doing? Far? Fine. I'm from... Me? From Puerto Rico. Huh? Puerto Rico. Puerto Rico? Puerto Rico. Ah, yes. Thank you. It's not like that. Oh, <laughs> <laughs> é, é oh. Hey. oh okay. very nice! I'll tell you what I said to you. Eu me expulsar de Nova Iorque não, gente anda, não na cara. Fala, de mim, Tchau gente, agora eu vou pra reunião com o presidente da Ordem Mundial Beijo Aqui eu achei que ninguém iria me conhecer E que eu iria andar igual a minha mãe anda assim, sabe? Igual o Renatinho anda E não foi nada disso, eu fui parada várias vezes na rua E eu fiquei muito feliz. Inclusive, quando eu tava no camarim do show, a gente tava falando de emoção de fã. E do nada aparece uma fã desesperada chorando aqui em Nova York. Se ajoelhando, assim, é arrepiada de estar perto de mim. Obrigada. Tá demais. meu Deus. Levanta desse chão, menina. Tá Que fofinha. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Olha pra cá. Eu te amo demais Há 20 anos não, não aqui. Eu nunca mais fiz meu pai São Gonçalo Mas eu te amo demais Pra quem? Eles sabem, tudo que eu queria hoje Eu te vejo abraçando Que bom que você trouxe o celular Eu te amo demais Você trouxe é pra comida? Eu te amo demais Eu te amo demais selinda, certiva, hayada, sofia. ok, ficha. mete, la sera. john, john. la sera.